Bai, uste dut lehenik uh, horretarazi behar dela, martxuaren uh, sortziko egun famatu hori, gehienetan dira, geldetzen dela simbolu mailan, eta initzetan egi batean ez dela sartzen edukinerat uh, gauzak zinez uh, konkretuki alda arasteko. Eta geldetzen gira, bai, antolatuz uh, antzerki bat hemen, uh, mintzaldi bat hemen, baina gero konkretuki proposamen zehatzik egin gabe. Orduan, izan dugu gaian sartu, sakonki eta proposamen batzu egin, doni bani luitzoneko biziari begira, baina Aita ere herri Elkargo mailan aplikatzen ahal diren proposamen batzuk. eginnez, eta ohgetarazi shiftfre batzu, adibidez mazte bortsatuen kasuak badirela. donimadelu baddelluitzune bezalako egia aberats batean ere errealitate hori gordetua da gehienetan, ezta geri eta hilabetero, badira bi kasu, identifikatuak, janai baitu, plenta batzu, pausatuak, orduan, pentsa bat ez direnak aipatuak. Orduan, bada egiazko arazo bat, konkretua dena, eta hainbat proposamen egiten ditugu, hainbat arglotan, etxe bizitza, sustengu eta laguntza, aur maila eta enplegoa. Ordan hemen uh, doni baneru itzune, endaia eta lapurdi egualdeko maila hortan ezin besteko da etxibizitza mailan adibidez, sortzea aterbetze uh, eta urgentziazko aterbetze zentro bat. Hemazte uh, batek pairatzen dituelaik bortxak eta batzu gehienetan ez duatxe maiten aterberik eta behartua da, bere autoan uh, lo egitea, edo piexo oino bere aurrekin ere berrizitzultzea bere etxerat eta segitzera, segitzera de, bortizkeria horiek pairatzerat. Orduan behar dugu olako urgentzia Egiazko kasuen dako, egiazko zentro bat, behar diren langileekin onduan, uh, segipen soziala ere uh, seurtatzeko, mm -hmm. eta hori hiri uh, elkargo mailan uh, eraiki beharko litzateke. Eta horrek beharko luke deklinabide bat ukan erribakoitzean, bederen, donibanen adibidez edo endaian, aterbetza apertemendu batekin erribakoitza, egiazko kasuen